A'azakumullahu jami'an Dalam pertemuan yang lalu Kita telah membahas beberapa bermasalahan Yang masih terkait dengan hadis Abdullah bin Umar Radiallahu anhumah Rasulullah s.a.w. bersabda Iza ru'ayitumu huu fasumu Wa iza ru'ayitumu huu faaftiru Fa in ghum 'alaykum faqdiru Di antara pembahasan yang kita pelajari dalam pertemuan yang lalu adalah perbedaan yang terjadi di antara para ulama tentang apakah masing-masing negeri mempunyai matla' sendiri-sendiri, tempat terbitnya hilal sendiri-sendiri, ataukah apabila hilal telah terlihat di suatu negeri, maka berlaku bagi seluruh negeri yang ada di dunia ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, bahawa di antara para ulama' Ada yang menyatakan bahwasanya untuk negara-negara di dunia ini apabila telah terlihat hilal baik itu hilal Ramadan ataupun hilal Syawal di suatu negeri maka berlaku bagi negeri-negeri yang lainnya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa Mendapat Al-Imam Ash-Shawqani, Al-Imam Siddiq Hasan Khan, Al-Syikh Al-Albani rahimahullah, dan juga Al-Syikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Ada pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwasanya masing-masing negeri, berhak untuk menentukan, Ramadan dan juga Idul Fitrinya sesuai dengan hilal yang terlihat pada masing-masing negeri tersebut sehingga terkadang satu negeri mengalami ibadah bulan suci Ramadhan sementara negeri yang lainnya belum masuk kepada bulan suci Ramadan tersebut Terkadang suatu negeri Telah masuk pada hari raya Idul Fitr Sedangkan negeri yang lainnya Belum masuk kepada hari raya Idul Fitr Pendapat ini adalah pendapat Dari Madhab Syafi'i Dan juga salah satu pendapat dari Alimam Ahmad rahimahullahu Ta'ala dan termasuk pendapat terakhir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam Ikhtiarat, pendapat Al Sheikh Mubin rahimahullah Taala, pendapat Al Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah, dan juga pendapat sebahagian besar dari Al lajnah Ad-Daimah, Komisi Fatwa yang ada di Kerajaan Saudi Arabia. Ini dua pendapat yang sesungguhnya masing-masing mempunyai hujah seputar permasalahan hilal bagi masing-masing negeri. Kemudian ikhwan fiddin, a'azukumullahu jami'an, dalam pertemuan yang lalu pula kita telah menyampaikan, bahwasanya para ulama yang mereka berpendapat bahwasanya di dunia ini hanya satu matlak saja seperti yang hidup di masa ini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan juga sebagaimana ulama yang yang ada di masa sekarang Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan juga Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz mereka semua berfatwa bahwasannya secara praktek amaliyah hendaknya masing-masing penduduk suatu negeri melakukan shawm dan juga melakukan idul fitur bersama pemerintahnya masing-masing. Sehingga dari sini ikhwan fiddin a'azakumullahu jami'an terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut apakah satu matlaq ataukah masing-masing negeri berbeda matlaqnya namun secara praktik kesimpulan mereka adalah satu agar penduduk masing-masing negeri melakukan siam Ramadan dan juga melakukan hari raya Idul Fitr bersama pemerintahnya masing-masing. Hal ini berdasarkan penggabungan dari dua dalil setidaknya. Dalil yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar yang sedang kita pelajari kewajiban menentukan masuknya bulan suci Ramadan dan keluarnya bulan suci Ramadan dengan ruyatul hilal dan juga hadis yang semakna dengan itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan oleh al imamul bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda sumu liruyyatihi wa aftiru liruyyatihi fa in ghumma alaikum Fa'akmilu iddata sya'bana thalathina yawman. Lakukanlah shawm oleh kalian dikarenakan telah melihat hilal Ramadhan. Dan lakukanlah iftar untuk berhari raya Idul Fitr dikarenakan telah melihat hilal syawal. Dan jika terhalang oleh kalian untuk melihat hilal Fa'akmilu iddata sya'ban Maka sempurnakanlah hitungan bulan sya'ban Thalathina yauman menjadi 30 hari Ini hadis pertama Yang merupakan satu landasan Untuk melakukan som ramadhan dan juga Idul fitur Dengan ru'yatul hilal Kemudian hadis yang kedua Adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تسومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون الصوم صومه atau pelaksanaan saum itu adalah Yaumata sumun. Di hari yang kalian melakukan saum. Wal fitru Yaumatu Dan juga Idul Fitr merupakan hari di mana kalian melaksanakan Idul Fitr. Wal abha Yaumatu Sedangkan Idul abha adalah hari di mana kalian melakukan penyembelihan kurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam al tirmidzi rahimahullah dan yang lainnya. Dan dinyatakan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya silsilah Al-Hadith al-Sahihah. Bahawa isnadnya adalah jayid. Isnad jayid berada pada tingkatan di atas Hasan dan di bawah Sahih. Eksaan di dalam azzakum Allahu jami'an dengan memperhatikan dalil-dalil yang telah kita dengar bersama tadi maka menjadikan al Sheikh al Albani rahimahullahu taala dan juga al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan juga para ulama yang melihat bahwasannya di dunia ini mempunyai satu maqla' kemudian berpendapat bahwasannya untuk masing-masing penduduk negeri mereka melakukan saum dan juga melakukan hari raya bersama pemerintahnya masing-masing. Berkata Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah di dalam kitabnya Tamamul Minnah halaman 398 hingga 399 وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه لما في ذلك Min tuisiir daerah khilaf fi sh- fi syabul waahid. Kama wugah fi bade dwal al-arabiyah, منذ بدء سنين و المستعان. Bergata al-shaykh al-albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamam al-minhah. Kata Selama belum terwujud bersatunya negeri-negeri Islam di atas satu matlah dalam menentukan pelaksanaan shawm Ramadan. Karena kondisi hari ini berbeda dengan kondisi di masa-masa lampau ketika kaum muslimin saat itu berada dalam satu kepemimpinan khilafah. Ketika kaum muslimin masih berada dalam kepemimpinan seorang khilafah, seorang khalifah, di mana seorang khalifah membawahi kaum muslimin di seluruh dunia ini. Ketika kondisi kaum muslimin berada dalam satu khilafah, maka sangat memungkinkan untuk bisa diterapkan, bahwasanya bagi kaum muslimin di seluruh dunia ini dengan satu matlak saja. Ketika di satu negeri, satu daerah telah terlihat hilal di tempat tersebut, baik hilal Ramadan ataupun hilal Syawal, maka dengan mudah untuk diputuskan bagi daerah-daerah lainnya untuk dilakukan saum secara bersama. Ataupun dilakukan Idul Fitr secara bersama-sama pula. Itu di saat kondisi kaum muslimin berada di bawah satu kepemimpinan khalifah di masa lampau. Adapun kondisi saat ini, sebagaimana yang telah kita saksikan bersama. bahwasanya umat Islam telah terpecah-pecah menjadi sekian banyak negara di dunia ini yang masing-masing mempunyai seorang pemimpin atau seorang kepala negara yang secara teori sulit untuk bisa disamaratakan pelaksanaan Som Romabon di negara-negara tersebut secara serempak Ataupun untuk dilakukan pelaksanaan sholat Idul Fitr secara serempak pula. Maka dari itu Asyikh al albani Rahimahullah kemudian menyatakan, Aku berpendapat bahawa setiap warga negara hendaknya melaksanakan sholat Ramadan bersama negaranya atau pemerintahnya masing-masing dan tidak bercerai-berai dalam perkara ini. Ia yani, Saum bersama pemerintah Dan sebahagian yang lainnya Saum bersama pemerintah Negara yang lainnya Baik mendahului pemerintahnya Atau Membelakanginya Artinya Sangat disayangkan Apabila dalam satu negara Kaum muslimin Bercerai-berai dalam Menentukan Saumnya dan juga di dalam Menentukan idul fitrinya Sebahagian dari kaum muslimin di negara tersebut ikut pemerintahnya, sedangkan sebahagian yang lain ikut pemerintah negeri yang lainnya, sehingga terjadilah perceraibrayan di antara kaum muslimin dalam permasalahan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, karena yang demikian itu dapat mempertajam perselisihan di tengah masyarakat muslim sendiri sebagaimana yang terjadi di sebagian negeri Arab sejak beberapa tahun yang lalu wallahu almusta'an. Al. Ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab tamamul Minnah ini, Asy-Syaikh Al Al-Albani rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya hendaknya bagi kaum muslimin di suatu negeri, di suatu negara untuk bersatu di dalam menentukan saum ramadan dan juga di dalam menentukan pelaksanaan Idul Fitri-nya yaitu dengan cara mengikuti keputusan pemerintah di masing-masing negeri tersebut Di dalam kitabnya yang lain Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan tepatnya di dalam kitab e, Silsilah al hadith As -Sahihah, jilid 1 Beliau berbicara masalah ini Pada halaman 443 hingga 445 Dan mungkin yang saya bacakan sebagiannya saja Yang terdapat pada halaman 444 dan 445 Beliau berkata Kultu وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد سفوفهم وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد ولو كان صوابا من جهة نظره في عبادة جماعية كالصوم والتعيدي وصلاة الجماعة. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض، وفيهم من يرى أن مس المرأة والعدوى والعدوى وخروج الدم من نواقل الوضوء ومنهم من يرى ذلك ومنهم من يتم في السفر ومنهم من يقصر فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد والاعتداد بها وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأي الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنا إلى حد إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه فروى أبو داود أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنا أربعا فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدر من امارته ثم أتمها ثم تفرقت بكم ثم تفرقت بكم الطرق فلو فلوددت ان لي من اربع ركعات ركعتين متقبلتين ثم inna mas'ud salla arba'an fa qila lahu Uthman, thumma sallaita arba'an qala al-khilafu sharrun wa sanaduhu ahmad nahwa hadha 'an abi dhar radhiyallahu 'anhum ajma'in berkata Al syaikh al-albani rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari pendapat para ulama sebelum beliau seperti Al Imam at di rahimahullah dan juga Al Imam Abdul Hasan As Syndi rahimahullah Taala ketika mentafsirkan sabda Rasul saw. Al Sium, yoma tussumun wal fitru yoma tufthirun wal adha yoma tuzdhun. Siumnya kalian itu adalah hari di mana kalian semua melakukan sium. Hari raya idul fitrinya kalian adalah hari di mana kalian melakukan idul fitr. Dan hari idul adhanya kalian adalah di hari kalian berkurban. Para ulama seperti al-imam at-tirmidhi rahimahullah dan juga al-imam abul Hasan as Menyatakan bahawa hadis ini merupakan dasar untuk melakukan sawm dan juga melakukan idul fitr. Bersama-sama dengan uh, mayoritas kaum muslimin di negeri tersebut. Bersama pemerintah kaum muslimin. Maka Sheikh Al-Bani Rahimahullah menyatakan perkataan yang telah kita dengar bersama tadi. Yang artinya adalah inilah yang sesuai dengan syariat yang mudah ini. pendapat Pendapat atau keterangan para ulama tersebut. Merupakan pendapat yang sesuai dengan syariat Islam yang mudah ini Yang diantara misinya adalah Mempersatukan umat manusia Menyatukan barisan mereka Serta menjauhkan mereka dari segala pendapat pribadi Yang dapat memicu perpecahan Syariat ini tidak mengakui pendapat pribadi Meski menurut yang bersangkutan Bahawa pendapatnya adalah benar dalam ibadah yang bersifat kebersamaan. Seperti Saum. Penentuan Eid. Eidul Fitur. Dan juga Salat Berjamaah. Sampai di sini. As-Syeikh Al-Albani Rahimahullah menegaskan. Bahawasanya Saum. Termasuk salah satu ibadah. Yang bersifat kebersamaan. Antara kaum muslimin. Maka tidak bisa pendapat. Pribadi tertentu. Di dia memutuskan. Saumnya jatuh pada tanggal sekian. Ataupun hari raya idul fitrinya jatuh pada tanggal sekian. Walaupun ia menganggap bahawa pendapatnya benar. Maka. Pendapat yang keluar darinya tidak bisa diikuti. Jika. Pemerintah kaum muslimin. Tidak menganggap. Atau tidak memperhitungkan. Pendapat orang tersebut. Karena Memang. Permasalahan-permasalahan yang bersifat kebersamaan, Ibadah-ibadah yang bersifat kebersamaan ini, Tidaklah diserahkan pada masing-masing individu. Kemudian beliau lanjutkan, Tidakkah engkau melihat, Bahawa sebahagian sahabat Rasul SAW, Salat bermakmum di belakang sahabat lainnya, Padahal sebahagian mereka ada yang berpendapat, bahawa menyentuh wanita atau menyentuh kemaluan dan juga keluarnya darah dari tubuh termasuk membatalkan wudu, sementara yang lainnya tidak berpendapat demikian. Sebagian berpendapat membatalkan wudu, sebagian yang lainnya tidak membatalkan wudu, Berpendapat tidak membatalkan wudu. Sebahagian mereka ada yang sholat secara sempurna dalam keadaan safar, empat rakaat Dan diantara mereka pula ada yang mengkosornya, yakni dua rakaat dalam keadaan safar. Namun perbedaan itu tidaklah menghalangi mereka untuk melakukan sholat berjamaah di belakang seorang imam walaupun berbeda pendapat dengannya. Dan tetap berkeyakinan bahawa sholat tersebut adalah sah. Hal itu karena adanya pengetahuan pada mereka bahawa bercerai-berai dalam urusan agama lebih buruk daripada sekedar berbeda pendapat. Bahkan sebahagian mereka mendahulukan pendapat penguasa daripada pendapat pribadinya pada momen berkumpulnya manusia seperti di Mina. Di Mina waktu musim haji ketika uh, penguasa mempunyai pendapat tertentu sementara dia berbeda dengan pendapat tersebut maka sahabat tersebut mengikuti pendapat penguasa tadi. Hal ini semata-mata untuk menghindari kesudahan buruk yakni terjadinya perpecahan bila dia tetap mempertahankan pendapatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud bahwasanya Khalifah Uthman bin Affan saat salat di mina empat rakaat, zuhur empat rakaat, asar empat rakaat dan isya empat rakaat, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkarinya. Seraya berkata. Aku telah sholat di Mina, iaitu yani di hari-hari haji, bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar dan di awal pemerintahan Uthman sebanyak dua rakaat, iaitu di kosor. Dan setelah itu Uthman sholat empat rakaat. Kemudian Uthman pada e, pemerintahan yang belakangan belakangan dari pemerintahannya sholat empat rakaat, tidak di kosornya. Hal itu dikarenakan Uthman baru menikah dengan wanita penduduk Makkah yang saat itu dia merasa bahawa dirinya adalah seorang mukim, sehingga dia melakukan solat empat rakaat. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian terjadilah perbedaan pendapat. Kemudian terjadilah perbezaan di antara kalian, Sebagian solat empat rakaat dan sebagian lagi dua rakaat. Dan harapanku dari empat rakaat solat itu yang diterima adalah yang dua rakaat darinya. Namun ketika di Mina, sahabat Abdullah bin Mas'ud justru solat empat rakaat. Ketika berada di Mina, justru solat empat rakaat mengikuti Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dikatakanlah kepada beliau. Oleh murid-muridnya, Engkau telah mengingkari Uthman atas sholatnya yang empat rakaat. Mengapa kemudian engkau sholat empat rakaat pula? Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan perselisihan itu jelek. Sanadnya sahih diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad. Seperti riwayat di atas dari sahabat Abu Dhar Al-Ghifari. Kemudian al-Syeikh Al-Albani rahimahullah melanjutkan. فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد وخاصة في صلاة الوطر في في رمضان بحج قونهم على خلاف مذهبهم وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ممن يسوم وحده ويفطر وحده متقدما أو متأخرا على جماعة المسلمين معتدا برأيه وعلمه غير مبال بالخروج عنهم فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم لعلهم يجدون شفاءا لما في نفوسهم من جهل وغرور فيكونون صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله على الجماعة Kemudian Shaykh al al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan Maka dari itu hendaklah hendaknya hadis dan athar ini, riwayat sahabat ini Benar-benar dijadikan sebagai bahan renungan Oleh orang-orang yang hobi berpecah belah dalam urusan solat mereka Serta tidak mau bermakmum kepada sebahagian imam masjid Khususnya solat witir di bulan Ramadhan dengan dalih beda madhab Demikian pula orang-orang yang bersaum dan berbuka sendiri. Baik mendahului mayoritas kaum muslimin ataupun mengakhirkannya dengan dalih mengerti ilmu falak, tanpa peduli harus berseberangan dengan mayoritas kaum muslimin. Hendaknya mereka semua mau merenungkan ilmu yang telah kami sampaikan ini. Dan semoga ini bisa menjadi obat bagi kebodohan dan kesombongan yang ada pada diri mereka. Dengan harapan agar mereka selalu dalam satu barisan Bersama saudara-saudara mereka kaum muslimin. Karena tangan Allah bersama al-jamaah. Demikianlah perkataan al-Syeikh al-Albani rahimahullah. Yang terdapat di dalam uh, silsilah al-Hadith al-Suhiha. Dan masih ada keterangan dari para ulama yang lain. Seperti al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Dan juga fatwa dari Lajnah ad daimah Para ulama yang tergabung dalam lembaga daima dan juga perkataan ee uh, Syekh Shalal Utsaimin rahimahullahu taala yang semuanya menjelaskan bahwasannya bagi kaum muslimin hendaknya mereka melakukan saum ramadhan bersama pemerintahnya dan melakukan Idul Fitr bersama pemerintahnya masing-masing dengan demikian ikhwan fill rahimani wa jami'an sangatlah keliru ketika seseorang menyandarkan kepada Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dengan mengambil sebahagian perkataannya kemudian bersikeras untuk tetap melakukan saum sebagaimana saumnya penduduk Saudi Arabia Ataupun bersikeras untuk melakukan Idul Fitri. Sebagaimana Idul Fitrinya penduduk Saudi Arabia. Sementara ia berada di negeri Indonesia ini. As-Syeikh Al-Albani Rahimahullah. Sebagaimana dari apa yang telah kita dengarkan. Baik dari keterangan beliau yang terdapat di dalam tamamul minnah. Ataupun terdapat di dalam silsilah Al hadith as-suhiha. Menjelaskan bahawasannya bagi kaum muslimin hendaknya salam, hendaknya melakukan saum Ramadan dan juga Idul Fitr bersama pemerintahnya masing-masing karena saum Ramadan dan juga Idul Fitr merupakan ibadah yang bersifat kebersamaan maka dengan melakukan saum Ramadan bersama pemerintah dan melakukan Idul Fitr bersama pemerintah terwujudlah persatuan dan kesatuan di antara umat Islam di negeri tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua kemudahan untuk tafakkur fiddin. dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai sarana untuk merapatkan dan mempersatukan umat Islam di atas sunnah Rasulullah SAW dan di atas bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya Rabbil Alamin ilahuna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin